Páf Janna Mária, levelek nagyanyámnak. Szia, mama. Rég beszéltünk. 30 éve halott vagy. És valójában beszélni sem beszéltünk soha. Én gyerek voltam, de megkeseredett asszony. Csak te beszéltél hozzám ritkán. Bezanítottad, hogy mit feleljek, ha kérdik a faluban, mi leszek, ha nagy leszek. Nem lettem agronómus, csak diplomás, meg mostanra paraszt. Mama, képzeld, falura költöztem. Aminek te kényszer volt, ma kiváltság, műveljük a földet és állatokat tartunk. Másod, harmadállásokból finanszírozott állom. Javítjuk a földet minden erőnkkel, mert tönkretettük. tettük. a TSZ-ben kényszer volt, és nem akartatok rosszat, sokkal inkább jót, túl sok jót, egybeművelt, nagy területekről, bő termést, kevés fáradtság árán. Fáradoztatok előtte épp eleget. lovak lovag helyett, gépek trágya helyett, műtrágya, kapálás helyett, gyomírtó. Majd az új ember elszakadta rögtön. Épari mezőgazdálkodás. Honnan tudhattad volna, hogy közben tönkre megy a föld? Satnyul a mag. Allergiásak leszünk azokra az élelmiszerekre, amelyek, ha egyáltalán voltak otthon, már is volt mit ennetek. A tejre. A lisztre. És rákban halunk meg. Ne sírj! Visszaadjuk talán a talajnak régi saját életét. Az öregek itt mind vegyszereznek. Tökéletes a kertjük. És halálos. A milyen kussza, gyomos, <gül> őszinte. Ha unoka születik, tőlünk viszik a tyúkot a kismama leveséhez. A saját baromfiú gyógyszerket kap. Vegyszeres tápot. Megbízhatóan toik. Kedves mama, jónak igérkezik az év, szépen kibújt a vetemény. Lehetőleg mindent, ami kell a konyhára, meg az állatoknak. Tyúk, kacsa, nyúl, tehén. Ökoszisztéma peciván. Önellátásnak nevezik, amit ti egykor megélhetésnek. Kikert minden, csak az eső nem jön. Tartályokba gyűjtjük azt a kevés csapadékot, amit az égad. Mert hogy ne lennek utunk? Hát parasztház ez, parasztportával. Csak kiapad augusztusra. Hónapok óta nem esett. Emlékszel? Egyszer elengedtél fagyízni. Akkor tanultam a szót, kánikula. A kalendáriumból betűztet ki. Harminc fokot jósoltak. Most 35 kapálok. Óvatosan, hogy ne szárítsam tovább a talajt. Egy kapálás, féllocsolás. Mama, képzeld, ma láttam a kezedet. Semmire sem emlékszem belőled, csak az egyre vékonyodó földgérő hajadra, Gyereklány korodóta a belegyökerezni a földbe. Hajnali fél homályban fonod, benyálazott ujja megsodrodott végét, és csatok nélkül befizet a tarkódon összetekert semmike kunty alá. Halottaima addig élnek, amíg a hangjukat fel tudom idézni. Tudod, mama, a világa vesztébe ruhan. A földgulyóba, mint rendszerbe beépített megsemmisítő kód maga az ember. Csak lassítani tudjuk, a telhetetlenség okozta végzetet. A faluban gyűjtmentek vagyunk. Elfogadnak, de nem hisznek nekünk. Bolond, aki hátrahagyja azt, ahová ők mint hiába sovárognak. A földünket egy dombkosszorúzza. Marasztalja a reggeli harmatot. Hajnalban csak gumicsizmába lehet kimenni. Kellene bele a kapca. Erre emlékszem, gyerekplét fölhasogatva. Csizmákban ért véget a puha gyerekkor. A tehenek illatát hozza a hajnali szél. Újra tanulom, amit ti tudtatok. Kár, hogy nem beszélgettünk. Megtapasztalom a paraszti élet cikál logikáját. Valóban kell a szülő a tornáchoz. Nyárra nő föl árnyéknak. A langyos tavaszi napot még beengedi az apró ablakon. Jaj, mama, annyi halált terem a falu. Embert, bórjut, kacsát, csibét, növényeket vesztünk mindegyre. Ahol állat van, dög is van. Akár, te mondtad volna. Nincsen hangod. De jaj, mama, annyi gyönyörű, vastag élet van itt. Hízott harmadcseppek, hersegő maszár, kis fecskék, szína illat, búzárcsiklandozó fények. Látni, ahogy közelít a ritka eső függönye. Még nagyapám ültet fel a színára, de már traktor húzza be a pótkocsit. Szótlanul őrizzük együtt a teheneket. A szegfűgombás egyszer volt legelőn. Bár mesélt volna. Talán nevetnél mama, ha látnál. Igazatok volt az otthonkában is. Hűs kamrában csepegtetett túróban is. A tyúkudvarba ültetett sok szemetű eperfában is. Sosem beszélgettünk, és nincs már hangod. Csak kezed van. Megvasagodott csuklójú, bütykösújú kezed. Azzal kapálok.